setCer caeti disigné izendatua izan da baina nika txikitzen dut azkar nik irabazi dut, dut ala bi procurasio horiengatik bat ogsen baina enjen bizi, baina besteak ezto pagatu kotizaziorik badu laburte Nireza les voyous c'est je peux dire autre va c'est zirtzilak dira ez inuteran bestera zirtzilak dira ohtarako pertsonalki, gaur sigurdiot Izaberen kontra irabazi dut ama bost ama hauen kontra On presse mandatuaren bukaera horbiltzen den heinean dosierak presan egiten ditugula fite-fite gauzak bukatzeko eta zer nahi egiten dugu. Proiektuak pusatzen dituzte, baina gero zailadea ergiaren zat. Nok pagatuko dugu? Lefon, kisek iba peie?